Ja hej på er, här kommer ett kort extra avsnitt från oss på Peter Krim eftersom alldeles nyss så kom beskedet om att två killar häktas misstänkta för inblandning i mordet på en av de två 14-åriga pojkar som försvann från Nyköping i somras och som sen hittades mördade i skogsområden i Stockholmsområdet. Och det här fallet har vi ju berättat mer om i vårt långa avsnitt som släpptes tidigare i veckan. Och De nu misstänkta häktas för inblandning på mordet på pojken som vi kallar för Abdi, han som hittades död i Nynäshamn 29 juli. De häktade misstänkta för mord, alternativt medhjälp till mord och människorov. Abdi var på väg till HVB-hemmet i Nyköping där han bodde efter att ha varit hemma och hälsat på sin familj i Nässjö i Småland. Men han dök aldrig upp på hemmet och familjen anmälde honom försvunnen den 25 juli. Ja då ska Abbd enligt teckningsbesluten redan ha varit kidnapp. Misstankarna mot de två häktade killarna gäller Människorov den 24 och 25 juli. Och då ska Abdi ha hållits på en adress i Gubbingen i södra Stockholm. Sen så misstänker man att Abdi mördades mellan den 25 och 29 juli i landfjärden i Nynäshamn. Och det var ju den 29 juli som han hittades. Ja, och det är alltså två killar nu som har häktats misstänkta för inblandning i mordet det är en 17-årig pojke från södra Stockholm som är ostraffad sedan tidigare och den andra misstänkte som häktats är en 21-årig kille som är skriven i norra Stockholm. Han dömdes till skyddstillsyn för ett mopedrån och ett rånförsök 2021. Och det här fallet handlar ju också om ytterligare en 14-årig kille som vi i vårt långa program kallade för Hassan. Abdi och Hassan kände varandra och Hassan hittades mördad i skogen i Upplandsbro efter att ha varit försvunnen i cirka tre veckor. Och när det kommer till mordet på Hassan så sitter det en 15-årig kille häktad misstänkt för medhjälp till mord. Både Hassan, Abdi och 15-åringen ska enligt våra källor ha skrivit i gruppchattar på Signal där också alias från kurdiska rävens nätverk Foxtrot deltagit. Och idag fredag så kom också Malmö tingsrättsdom om den uppmärksammade dödsskjutningen inne på köpcentret Emporia i Malmö i augusti 2022. En 16-årig kille döms för mordet på en 31-årig gängledare och han döms också för mordförsök eftersom en kvinna inne på köpcentret träffades och skadades allvarligt. 16-åringen döms även för grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan. Och 16-åringen som var 15 vid skjutningen, han greps ganska direkt efter dådet och erkände mordet. Sen dess har han häktad. Och på grund av hans ålder så blir straffet sluten ungdomsvård och han får maxstraffet fyra år- hade han varit vuxen hade straffet troligen blivit livstid, har åklagaren Michelle Stein tidigare sagt. Men det här fallet är inte helt avklarat än. Det sitter fortfarande sju andra personer misstänkta för inblandning i mordet och vi kommer såklart fortsätta att följa det här under hösten.